Вона не дзвонила, і телефон її приятеля теж не відповідав. А Марині була конче потрібна ця клята Громова. Богдана знайти не вдалося, коли б Уляна не з'явилась. Втрачалась потрібна атмосфера, і хлопці не схотіли б повертатись до забутої гри у справедливість. Марина рішуче Покрокувала до виходу. Нічого. Вона дістане громово з-під землі, змусить Миколу з володею їй допомогти і покарає тварюку жовтяка, чого б це їй не коштувало. Ось веде, а я боявся, що ви втекли. Охоронець, про якого Марина вже не пам'ятала, радісно простягнув їй покупки щось забули мареєва встигла вичавити свою найчарівнішу усмішку коли підсвідоме почуття небезпеки заставило її полохливо обвести поглядом залу було таке відчуття що за нею спостерігають і від того по спині побігли мурашки жовтяк у найвіддаленішому кутку Старився упаковками з водою, і буцім-то річ була не в ньому. Вам зле? помічник злякано схопив її за лікоть. Може, сядете? Нічого зараз мене. Марина відчайдушно намагалася знайти у натовпі ті очі, що хвилину тому так настирно буравили їй потилицю. Проте не було навіть звичних, зацікавлених чоловічих поглядів. «Слухай», – наважився молодик, – «я зараз здаю зміну. Може, почекаєш хвилин-п'ять, і я проведу тебе додому?» Знайомство з якимось там продавцем чи охоронцем не входило в її плани. Але кинувши погляд на його міцну фігуру, Марина – Судомно кивнула. «Зачекай!» Буквально п'ять хвилин хлопець побіг у підсобку, а Марина знову спробувала розглядіти, хто нею цікавиться. Кілька чоловіків у черзі. Багато обіцяючого усміхнулись. То міг бути хтось із них. Раптом хлопець у шкіряній курці який крутився біля виходу із супермаркету, на мить обернувся і одразу ж сховав обличчя за піднятим коміром. Марину з ніг до голови кинуло в жар. Його лице здалося схожим на Богданове. Останнім часом, чи то через пережите горе, чи через тиждень, безупинного пияцтва, нерми, викидали в фортелі. Богдан їй марився не вперше, і це вже починало скидатись на нав'язливі галюцинації, Труба. Коли все скінчиться, поїду на море. Лікувати голову. «Що ти сказала, новий знайомий, виник з-за плеча вже вдягнений?» «Та так, за косить». «Сама до себе говорю», Марина урочисто вручила кавалеру кульок, взяла його під лікоть і, помітивши, що жовтяк уже біля каси, поспішила на двір. Вони зібрались суботнім полуднем у багатолюдному кафе в центрі. На квартиру до Миколи не поїхали. Потейки всі хвилювались, що при зустрічі відчують себе чужими а нейтральне кафе із цих міркувань ні до чого не зобов'язувало. Зайняли столик у кутку, зсунули стільці, замовили пляшку вина, сіли і замовкли в пошуках потрібних слів. Ну що, старічки і старушки, таки здибались. Микола театрально розкрив обійми, імітуючи бажання пригорнути старих друзів до грудей і весело заклопотав над пляшкою. Йому це вдалося настільки завзято, наче та пляшка була єдиним приводом їхньої зустрічі. Стара, добра компанія зійшлася відпочити і випити вина. Компанія, що бачилась у цьому ж складі, тиждень, щонайменше два тому. І від того не природного для давніх приятелів, початку, крига відчуження непомітно розстанула і, розслабившись, усі одночасно загоманіли. Уляна скупо оповідала про зміни в рідному місті, потей вивчаючи хлопців. Володя постарів, низка змурщик на лобі і жорсткий, трохи озлоблений погляд робили його старшим. Колись він був типажем зразкового комсомольця радянського кіно. Тепер же перед Уляною сидів цинічний і безжальний кар'єрист, негативний персонаж американських фільмів. Лише в одязі стиль залишився тим самим – обов'язково біла сорочка і туго затягнута краватка. Микола ж навпаки, був одягнений занадто яскраво, і цвітастий светр ще більше підкреслював немаленький животик. На перший погляд він майже не змінився. Такий же балакун і веселун, але його манера жартувати, яка десять років тому здавалась вищим пілотажем, тепер віддавала несмаком і примітивізмом. «Дівчата ще красивіші, ніж були», – Микола вручив кожному по келиху. «Я з надою одружився, бо трьох дружин поки не дозволяють, а так за всіма трьома вмирав. Ну, давайте, як то кажуть, за щасливу пору дитинства. Він спритно осушив келих, і всі інші кремуляни взяли з нього приклад. А ти, Улю? «Чому не п'єш?» – ледь чутно поцікавився Володя. І Улянов несподівано до серця пробав його уважний, допитливий погляд. Поряд сидів її перший хлопець, її перший чоловік і, можливо, єдина людина, яка в ті часи була їй по-справжньому близькою. Богдан був її святом і мрією. А Володя – буднями та реальністю. Три останні шкільні роки він завжди був поряд, дарував відчуття власної жіночої привабливості.